«О вісімнадцять сорок. Хочеш, познайомлю?» «Дякую, але я ненавиджу потяги і залізничні вокзали. Пробач, я просто забув». Заходжу на пошту. Повненька касирка з русявим волоссям ліниво вітається, клацаючи товстими пальцями на комп'ютерній клавіатурі. Вона вже настільки звикла до мого «Будь ласка, перепрошую, дякую», що більше не звертає на це уваги і, зустрівшись із моїм поглядом, мовчки втуплює на кілька секунд у мене свої марудні очі і одразу повертається до своїх справ. Від неї віє неприступною зосередженістю, яку не доведи Господи, не варто порушувати. Мовчки купую сім конвертів. Підходжу до своєї абонементної скриньки, на яку дивився ще з надвору, Через вікно, бо вона крайня зліва, третя згори, і її добре видно. Поштовий ключик пітніє в пальцях. Відчиняю. Лист. Знову довгоочікуваний лист. Я ніяк не навчусь охайно розкривати конверти. Лише незграбно надриваю нерівну смужку з боку. Старенький жовтий папірець трохи дивний, нерівномірний, схвильований по-дитячому нахилений почерк. «Сонце сни, віддай Богу, і він тобі скаже правду, а мені снився лів, це погано, а ще обман не обманий, нічого, що я не можу себе змусити ставити коми, здається, Коми дуже брехливі, а крапки злі, один знак питання не бреше, і сни теж, а ти реце рука простягнута правді, хочу вірити, а ти взагалі, хто я нічого про тебе не знаю і спитати боюся, очі мені не скажуть, бо далеко не вже out of sight, а ти англійську розумієш, гадалка та ясновидець сказали одне й те саме вірити, сни кажуть інше». Тобі того знати не треба, дуже болить, а мене так боліти не може, звикла і зі псута пробач, якщо клинопис цілую і хочу вірити, і нехай загубиться чортова крапка на серця за ідіотський лист люблю, просто боюсь. Як приємно ти вмієш заповнювати собою мою німу порожничу. Відчуваю в собі життя, відчуваю, як воно весело тече у винах. Збуджує до діяльності. Лікує очі, які завжди дивилися в нікуди. Лист зовсім маленький. Бережно тримаю конверт у кишені пальто. Тримаю за грані. Боюся зімгати. Тепла вода ніжно стікає тілом. Заплющивши очі, насолоджуюся струменем, щоб є в обличчя, губи, руди. Тіло покидає вдома, наповнююся легкістю. Таке враження, ніби моє внутрішнє почування, повертається в юність. Прийнявши душ, падаю на диван із книжкою, але чтиво не йде. У кімнаті холодно, одягаюся тепліше. Несподівано озивається телефон. Від його пронизливого та гучного дзвінка щоразу здригаюся. Оля з Брюсселю. Спершу її голос радісний, але з кожною хвилиною стає сумнішим. Оля важко стогне і зітхає, мабуть, через мої ліниві й скупі відповіді. «Куди пропав?» – чую відсторонений голос, ніби його змусили вимовити запитання. Як завжди дратуюся від цього голосу, від нудних інтонацій, порожніх беззмістовних речень, банальних зітхань. Оля прагне побачитися, каже, що часто думає про мене, що серед незнайомих людей і в чужій країні їй дуже самотньо. «Навіщо?» – несподівано запитую і одразу прикушую язика, бо це вийшло механічно, ніби мимоволі. Кидає слухавку. Ночі все далі суворішують, батареї холодні, парове опалення увімкнуть лише з другої половини жовтня. Снігу поки нема, але ніс уже червоний. Несподівано прокинувся, згадавши про тебе, маленька дівчинко. Від холоду ніби загострюється почуття самотності. Тіло менше, сконцентровується на собі свідомість і навколишній світ ще більше стає чужим і непривітним. Можливо, це тільки через клятий холод. Має ще прийти останнє тепло, лагідне і повільне, ніби непомітне.